Gör dig själv min tjänst och kontakta vågen försäkringsbyrå. Vi sumpar inte bort ditt pensionskapital. Vågen för vågen. I mean, not, no, no that. well, we är to I mean, I, I that's in this. level has intention, so not be afraid to say that. killarna som är här, och många av dem som har återvänt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 Det var en spännande och väldigt väl genomförd match av Rögle och Daniel Roth, Linus Alin och jag, och Mattias Hjelm, ska prata om den och varför Rögle går så oerhört bra. Eller hur? Ska vi göra det? Vi sitter på distans igen. Vi ser varandra genom skärmar här. Vi tar vårt ansvar i coronatider och håller, um, håller vårt avstånd. Linus Alin, läget. Det är bra det är kul att kunna genomföra den här podden trots läget. Så vi, vi kämpar på med de förutsättningar vi har. Och hoppas att det blir bra ändå. Har du tyst omkring dig Leilus? Eh, nu är det tyst. Ja. Nu har jag har skickat ut familjen på en eh, promenad. Vilket var välbehövligt för att vi skulle kunna genomföra det här idag. Så nu är vi av. på banan. Och blivit av med gränmaskiner och borgerud. Ja, jag hoppas det i alla fall. Jag har haft kämp timme bakom mig. Men nu så. Det är, vi, det, är det är roligt att vi kan göra det här och vi gör det för er och vi, vi gläds över att ni är peppande och tycker till och har era tankar kring vad vi ska prata om och vad vi kan göra bättre och vad vi gör bra och så vidare. Så fortsätt med det, det är väldigt roligt. Och det finns så mycket positivt att prata om nu. Jag själv bevakade ju matchen från hemmaplan i, igår och kunde se Rögle genomföra en briljant första period borta mot normalt svåra Färjestad och sen så var det ju ett antal tveksamma utvisningar som gjorde att Färjestad kunde komma tillbaka in i matchen men med tidigt fjärde mål i början av tredje perioden så vann ju rögler där till slut ganska komfortabelt och jag har lite tankar kring vad, vad som gör Rögle så imponerande bra just nu men jag, jag bollar faktiskt över det till er först Nej då bollar vi tillbaka igen. det är egentligen alltid jag och Linus som babblar mest så ställ upp scenen och dra här punkter så ska vi antingen hålla med eller skjuta ner ja, Det är, det är ju jag som är programledare så det är ju egentligen inte jag som ska tycka för jag är ju ingen expert i det här. Men Nej, men det, finns det finns faktiskt en aspekt som jag har funderat kring, kring Rögle som särskiljer dem från många av de andra lagen, kanske inte alla men många av dem. Och det jag har tänkt på det är att det finns en sån frenesi i laget. Man brukar ju prata om de här klyssorna att inte stå på hälarna utan vara på tårna. Det är svårt att vara på någonting av det man står på en skrivskoskena. Men, men bildligt talat så... Det, det känns som att alla spelare hela tiden är i rörelse. Och det, det är så pass utmärkande tycker jag att man ser inte det i så många lag. Och det är bara tuggar på, kedja efter kedja, kedja efter kedja. Så kan det komma stunder där man går ner lite grann men oftast har det att göra med att man får någon utvisning mot sig att man drar på sig någon sån eller får den felaktigt emot sig som mot Färjestad igår men i övrigt det, det finns en hela tiden en, en, en vilja och intensitet att vara aggressiva hela tiden att inte slappna av och det, det skulle jag vilja framhålla som en av de nyckelfaktorerna till det, här. det känns som att andra lag blir ifrån åkta. Ja, men det är ju något på spåren Det är väl därför man har skrivit urtaliga krönikor på temat maskinen De har ju byggt upp någon slags maskin som är väldigt stryktålig och går i alla väder. Det är väldigt sällan det här laget kommer ut och ligger under 2-0. Det är nästan börjar nästan alltid i matcherna banen, nästan alltid påkopplat, nästan alltid fullt full påslag från från alla inblandade. Det är väl Ja, de, har kommit, de har kommit långt med det arbetet att skapa en maskin som liksom går av sig själv. Jag skrev det till ett sms till dig igår, Daniel, innan den här matchen. Och jag tänkte tillbaka då på Rögläs match borta mot Brynäs. Så Det kändes som att ett sånt lag som så typ tre år efter i, i förberedelserna att komma i fatt Röglen nu när man har Peter Andersson. Och det kändes som att Färjestad var där igår också. Och, och sen tänker jag också på det här med maskinbilden. Ja, det är en maskin. Men det finns ju olika typer av maskiner. Det skulle kunna vara en maskin som bara går och går. Det som en klocka. Den bara går och går. Det händer inte så mycket. Det är inte så kul. Det är samma tempo. Det är samma mod hela tiden. Men den här maskinen är ju ett annat slag. Den här maskinen innehåller energi som är högoktaner. Den går inte på något puttrande... Ja, nu kan jag inte de här teknikaliteterna. med puttrande gräsklipparolja. Förlåt, jag avbryter det där länge. Så vi bara säga på den med maskinen jag menar ju att, med, att de flesta hockeylag är gjorda av människor. Människor har bra och dåliga dagar. Så är det med många lagen som sitter liksom dåligt ihop. De är jättebra ena dagen, så nästa dag så får de inte ihop det. Men, men maskinmässigt är det ju att det, du kan ju vara, vara, vara ganska trygg med att var det här laget än går ut hemma borta mot ett bottenlag, mot ett, en nykomling, ett topplag, så går det ut och går direkt. Det det, det börjar på liksom en ganska hög nivå direkt. Det måste jag mena med. Det går i alla världar. Liksom. Så så ska du få ordet med dina höjda fingrar? Ja, nej men, ja, jag har tänkt på det var inte så länge sedan vi, vi pratade om och, och skrev om en offensiv som hade lite lite i att det var svårt att hitta liksom en effektivitet även om man vann matcher. Så... Så pratar spelare och tränare om, om det är våra intervjuer. Nu har man gjort 15 mål på, på tre matcher mot Frölunda, Skellefteå och nu senast mot Färjestad. Det säger ju ganska mycket om var Rögle befinner sig i sitt anfallsspel just nu och det tycker jag man ser också på på vår skapade chanser. Och den andra delen i det är ju vilka spelare är det som som kliver fram Ganska många olika faktiskt Alltså titta på Skellefteå-matchen ja, Där hade Dennis Everberg till exempel Gjorde två där och var jättebra i spelet Han var inte lika liksom, Utmärkande alls mot Färjestad Men då kläv spelare Som man normalt inte ser i målprotokollet fram Med Ada Medström Och Taylor Mässen var inblandade mycket framåt Samuel Jonsson gjorde mål Jag tycker att det Det finns väldigt många som som inte som, som har förmågan att bidra till Rögle just nu. Det, det går för vissa spelare att ha en lite sämre kväll där brukarna inte studsar in och man inte får till det. För det finns hela tiden någon annan som tar över stafettpinnen. Och det är någon slags ny dimension ju i Rögle eh, som man inte har haft tidigare. Vi har varit och snuddat vid den tidigare men jag tycker det har blivit väldigt påtagligt nu i de här matcherna. Vad den kan betyda och innebära. Jag är helt, helt enig med detta resonemang. De har ju en maskin där alla i alla fall ut och går med arbetskläder varenda gång. De vet om att de sätter ut sex backar och fyra kedjor som, som alla bidrar med liksom precis det, allt arbete som behövs. Och sen är det ju turast de ju om att peta in mål för säsongen. och Innan dess har vi skrivit mycket liksom om att de inte är Bristet och Sar och company har en bra dag så, så vinner de inte. Men Bristol-Sar känns det som två som fortfarande inte riktigt är fullt ut igång med sina säsonger. Det är deras landslagspelare. De, de är två som liksom kuggar i ett väldigt starkt fårvarsfyrverkeri. För, för, liksom Men det känns det som att de har inte alls de liksom ledande produktiva rollerna som de har haft tidigare. Och ja, där, är, förlåt, man. Men där är Oli Pallola också en spelare i den ja. kategorin ja. som var tilltänkt som Röglers stora målsbrytare och som jag tycker gjort en fult godkänd start på sin Rögle-resa men han har ju inte fått alls den utdelningen framåt som han hade hoppats. Ja, hade de tagit bort Oli Pallola nu resten av säsongen så hade det inte det hade hänt någonting med det här laget. Det är klart att det är en duktig spelare liksom, men för att menar en annan säsong hade han blivit skadad när att korsband, det är ju ett katastrof Måste ut och värva Jag tror inte du hade märkt som Oli Perlal hade försvunnit nu ja, Det finns så mycket jag tänker Och försöker summera ihop I det här allt det ni pratar om också Jag vet inte var jag ska börja någonstans Men men, men jag säger så här då vi gick ju in i den här säsongen och sen så pratade vi mycket om att man tappat Cody Curran, man tappade Ted Bittén, man tappade Roman Will. Om vi släpper målvaktssidan och så vidare ja, Cody Curran går inte att ersätta med mindre om att du får in en stjärna från NOL typ. Eh, Ted Bittén också svår att ersätta. Men trots detta så hävdar jag att Rögle har ett bättre lag idag. Det trodde jag kanske inte för några månader sedan än vad de hade förra säsongen. Och det, är det som jag tycker är fascinerande med det här laget det är att för varje säsong som går nu så tillförs någonting totalt sett. Och tittar man spelare för spelare i truppen nu så har faktiskt Rögle ett gäng högkvalitativa spelare. Riktiga toppspelare alltså. Och Linus du nämnde också det med Dennis Ewerberg. Han var lite lika framträdande igår. Men jag tänkte också på en annan typ av Dennis Ewerberg igår. Hur han jobbade. Hur han slet i boxplay. Och han höll i pucken och han täckte skott och bara för att han inte gjorde det där, de där målen så tycker jag att han var framträdande. Man spelar som Mattias Sjögren som också går in och, och verkligen jobbar, jobbar. Leon Bristet nämnde ni här också. Jag menar, skulle, skulle Olli Palol ha gjort mål på Bristets fina framjobb där, när han blev, blev frispelad, ja men då hade vi suttit här och Bristet hade gjort mål. Så det handlar ju inte bara om att Bristet kanske inte kommer upp i sin nivå, utan det är faktiskt medspelarna som inte tar vara på chanser också. Så Eh, jag vet inte det, det, det är fascinerande det Rögle håller på med Nå Någonstans eh, landar du också i, i, eh, i coachning och eh, tränarna vad gäller framgång för att, för att ett lag ska kunna spela, här, spela så här som Rögle gör nu och, och att man ska kunna ha den delaktigheten ni pratar om maskin som bara går och går och går. Ja, men det är ju för att alla vet precis vad de ska göra och det är inte helt lätt att få, få ett lag liksom. Eh, och underkasta sig ett spelsystem på det sättet som Rögle har gjort. Eller framförallt mot Färjestad som man gjorde då. Nu har det funnits skönhetsfläckar i de andra matcherna med, med det defensiva spelet. Men när det är satt nu mot Färjestad på ett bättre sätt så fick man ju verkligen se vad, vad Rögle kan uträtta när de får ihop sin helhet. Och jag menar ju att... Eh, spelarna har också pratat mycket om vikten av att följa systemet när de har förlorat så säger alla alltid, vi kommer ifrån vårt sätt att spela, vi kommer ifrån eh, spelsystemet eh, så det är ju någonting som, som jag tycker att tränarna ska ha cred för att man har eh, tagit systemet system, applicerat det ut efter de egenskaper man har i truppen och lyckas få i princip alla nu att följa det och det är då man ser liksom, resultatet av det Sen vill jag också tillägga så att jag inte glömmer det, så att vi inte missar det. Vi har ju ändå pratat en hel del om Brady Ferguson och var varit ifrågasatt. Fantastiskt bra match mot, mot Färjestad, hela den kedjan med Taylor Mattsson och Adam Elström också då, som har haft en strulig säsong, ska vi säga. Och, och förut så var det ju givet att Erik Andersson skulle spela. Nu är han utputtad som extra extrafågare, spelade ingenting under matchen. Eh, och, och jag får väl lätta upp en mussa här eller hatt eller någonting, för jag tyckte ju tidigare det var ju bara förra veckan att när man ska fortsätta spela, eller man, jag, jag förstår liksom inte varför man splittar på Mattsson eh, och eh, Andersson och Bengtsson men nu när man ser det här, det är ju bara någonstans att krypa till korset och säga ja, Cam, Cam bort kan fortfarande mer hocken jag <laughs> det har ju blivit ett lyft, Anton Bengtsson är ju mer produktiv nu och nu fick han ju ett mål bortom på Sverige färjestad också. Så ja, ah, I rest my case. <laughs> Två funderingar. Genom det ena, är, du sa att det är ett bättre lag nu. Du vet inte riktigt vad, vad man liksom jämför då. Risken är att man jämför lite äpple och päron. Men vad jämför med det i slutet, laget i slutet på säsongen? Det här laget har ju precis börjat. Många lag är ju, är ju rätt rossliga fortfarande. Ett annorlunda sak om att det kommer att se annorlunda ut uh, i, i slutet av säsongen. Däremot, och det är kanske det som du menar, att det var kanske inte så dumt att liksom avstå ifrån att ersätta de otroligt, liksom, de som tog otroligt mycket plats. Jag tänker kanske framförallt på Caran där, som liksom hela laget fick anpassa sig efter, som tog mycket plats utanför isen. Det är ju så i, ändå så i... Oavsett om du är på, på jobbet eller vad som helst, är det någon som tar väldigt mycket plats och du tar bort den människan så helt plötsligt så börjar ju andra människor få, äh, få plats och kan växa också. Så man någonstans har, är det kanske det som ligger åt i grunden, det som är grunden som man ser nu här. att väldigt, väldigt många har, har liksom känt att här, här, här finns det en möjlighet för mig att rycka fram en halv meter. För det är ändå det, det som är känslan så långt att precis alla har tagit ett kliv framåt. Och där är väl, apropå Curran och backsida och så, där är väl Erik Jellien ett klockrent exempel i, i det sammanhanget. Jag, han, eh, jag har inte kollat idag men han har varit i toppen och, och slåss i toppen av backarnas poängliga. Eh, han har bäst plus minus statistik i, i hela SHL, plus nio. Eh, man säger att ja, Cody Curran kan inte ersättas. Nej, hans... Hans spelsätt och hans liksom, dimension kan inte ersättas. Den sticker ut så pass mycket men någonstans så om man tittar på Djeli han fick chansen att ta ett större utrymme. Man kan ju inte ha eh, särskilt mycket högre krav på en spelare än vad det är han har lyckats uträtta under de här liksom, matcherna hittills för att fylla de skorna utifrån sin bästa förmåga. Och sen grejen med det starka kollektivet är ju också att i det så finns det ju utrymme för folk att doppa lite. Jag tycker Gjelliner har varit nere i källan och snålat ett, ett par marker och varit på gränsen. till riktigt dålig eh, faktiskt. Eh, långt ifrån hans egna höjd i alla fall. Men det har ju inte märkt. Det har ju inte, inte resulterat i några poängförluster för det är så många andra som har steppat upp. Vi kommer kanske dit. Men det ingen av målvaktarna det känns en helt liksom glödhet ändå sitter rögle på längst upp, upp i tabellen, det är väl det som någonstans är poängen med ett liksom urstarkt kollektiv att det finns utrymme för eh, till och med de kanske nästan allra mest ledande spelarna att ta dåliga dagar att eh, inte, det inte funkar liksom, då är det andra som eh, är där och, och presterar ändå så att det, det gör ingenting jag ska väl också bara eh, säga någonting om det, vad jag menar. Alltså jag tror att det här laget skulle vara ännu bättre med Curran och Briten i, i sig. Men nu försvann ju de och då måste man skapa en ny struktur i laget. Men som helhetssätt så tror jag att, jag får säga tror då, eftersom jag är bara 11 matcher för Rögle, så tror jag att Rögle kommer att vara ett bättre lag under säsongen än förra året. När man jämför okay. helheterna så att säga. Ja, då du, du jämför ju äpple och äpple så då fattar precis vad du menar och det, jag tror att du har, kan, ha, kan ha rätt i det faktiskt Nåväl, då har vi väl utrett varför Rögle är i toppen och man har intressanta matcher kvar innan landslöksuppehållet dubbelmöte med Luleå Får man trycka in en, en sista Men det får teori? man ja, och det, det, Jag har skrivit en L-krönika om det, jag ska inte läsa den men jag tycker att när jag Skrev, skrev den så, och ska sätta fingret på en sekvens i en match som på något vis symboliserar varför för är de är och blivit det topplaget så är det efter liksom andra perioden 3-0 i första på tveksamma domslut, till och med kanske felaktiga domslut i andra, eller felaktiga domslut och där man ser på på att det, det börjar röka och skorstenen han är förbannad <laughs> men skillnaden, där, där kan man ju trycka på någon slags pausknapp och säga att precis där har, har du liksom skenat för öglig många gånger med honom i baset när han har och liksom tappat det och, och tappat sitt koncept och, och jag tycker att det var man hörde redan när han gick ut till intervjun i i tredje perioden och man sa inte bara för att han sa det man sa det på att, att det var inget bekymmer det det grejer vi inte kan påverka det är liksom bakom oss nu ska vi ut och liksom sätta fötterna rätt här och så tog det liksom 25 sekunder och sen hade väl gjort 4-2 och liksom inte avgjort matchen utan att jättekliv ut för mig för mig symboliserar det lite grann hur långt har kommit liksom inte också du också varit med i otaliga matchförlag gnällt och klagats på domaren i slutet av matchen och förlorat och fortsatt gnälla efteråt. Det händer inte riktigt och det är också en bild av den här maskinen på något vis. Så att man låter inte så mycket om det regnar eller i solsken spelar liksom i den större roll. Den går, den går ändå. Den, den låter inte grejer komma in under huden längre. Den, den skakar av sig och det är liksom, jag jag tycker liksom att de har slängt mycket av sin bonighet och, och blivit liksom professionella på ett annat sätt. Då. Ja, Linnes, har du någonting där att, att, att säga om, om Daniels cam analys du som har varit ute i Katena och följt matcherna mm. runt om i Sverige. Ja, men det är bara att spinna vidare. Du, du är inne på det också, Daniel, alltså, vad, vad det får för följdeffekter på. På spelarna när man har ledare som är, lägger fokus på rätt saker. Menar, det är väl klart att alla, alla är människor och alla reagerar på såna här grejer ibland. Det är så man funkar och det, är, det är så det är bara. Men följderna. om man skakar av sig och inte lägger fokus på. Det blir att spelarna medvetet eller undermedvetet. tar rygg på, på sin tränare. Om man står och gastar på domaren och vill prata med honom om en utvisning som var för tio minuter sedan i en period. Ja, men då då liksom tänker spelarna att ja, det, vi har domarna emot oss i den här matchen. Det, det kommer inte gå, det kommer inte gå. De är så dåliga till exempel. Men skakar man av sig och går vidare så ja, då, då tänker man ju som spelare att nej, men det är väl inget, inget att fokusera på. Nu, det är nästa byte som gäller hela tiden. Så det, det, det är ju svalvågor ner i en trupp som gör att man då läcks Rögle period två när till exempel Adam Edström får en två minuters utvisning på en efterom, snyggtackling, en ja, väl jättebra, träffad tackling. Jättebra hockeytackling som där, där inte har några problem med. Um, att Rögle ändå tillsammans med de här bortdömda målet från Anton Bengtsson uh, är opåverkbara trots detta och istället då liksom kan fortsätta tryga på. Men, och det, är, det är väl andra delen av min, av min, av min krönika att, att um, mycket handlar ju om utveckling med de sista tre åren. Men det, är många, det är inte många som har stått still i den miljön. Liksom. Och det är väl rimligt, det är inte givet, men det är ändå rimligt att, att det gäller även för en coach. Där, därför får jag att Kärmar Albert Fläger ånger efter... År, liksom, det där dåriga utspelet i Malmö, man vände tv-rapporter för mig, det är liksom en människa som inte är i sitt rätta element, som har tappat det liksom, som i sitt sämsta år, jag tycker han förtjänar beröm för sättet som han liksom har utvecklat sitt, sitt ledarskap där, sättet att vara som coach och jag spinner också lite på det krönikan, jag kommer ihåg, det gjorde du också Linus, i, i början. Det var, det vet jag, genom genom liksom källor och så att, att det var spänt emellanåt i omklädningsrummet, det var frontalkrockar med individuella individer, det var, det var lag som liksom utnyttjade om ska vi träna så här, ska vi spela så här. Eh, någonstans har, har han längs vägen tagit eh, kunnat ta ett kliv tillbaka, att inte allting Måste vara på, hans, på brödernas vilka. de är, de är liksom viljestarka. och Så det är det ju helt givet. Men någonstans har de bygg, också byggt upp en trupp. Som har jag förstått idag. Liksom, till mångt och mycket driver sig själv. Det behövs inte att de står och tränar. Och eldar dem rören, liksom, de rören. Fått de eldar varandra. Och det gör ju att ledaren kan. Liksom, ta ett kliv tillbaka. Och idag. När jag lyssnar liksom, mig för. Så. Förstår att det är, det är ganska harmoniskt. Det, är, det var länge sedan liksom, eh, klubbdirektören fick liksom jobba extra som FN-medlare för att liksom, eh, medla mellan lag och, och ledning. Nu, det kanske låter som att det var liksom världskrig. Det var det inte, men eh, det, det körde ihop sig duktigt ett par gånger det gör det när starka vilja möts. Två noteringar också. Vi bara För dig som är uppmärksam lyssnare här vet ju om det men kanske vill att det ska påpekas också Rögle är det, det bästa laget på borta is nog så viktigt den statistiken ska man inte förringa sen en annan sak som jag vill bolla en fråga till er, jag skrev det i någon av texterna igår också att man kanske egentligen inte ska gå in med så subjektiva saker men, men någonstans är det ju på väg med någon slags maktförskjutning i svensk ishockey genom höglä Örebro som har kommit upp på senare tid som gör det bra. Eh, visst finns det Färjestad har det knepet Luleå finns ju med där sedan en tid men det är ju inte det är ju inte de här, det är inte självklart att det är Frölunda HV71 Färjestad eh, Djurgården som är topplagen längre. Nej, det har väl hänt ganska mycket Jag tror liksom det har gått några i Bräschen. liksom Växjö, kommit från inget eller så löder diffusion 3 liksom plockat SM guld och, och eh, någonstans så har, har ju kanske den sortens liksom kaxighet eh, smittat av sig också till andra som har, det har kanske varit en sån otalad ordning liksom att ja men Djurgården Färjestad Frölunda och de här HV det är de som delar på SM guld så kan man gärna vara med och fylla ut. Någonstans har ju liksom Växjö kommit upp och ritat om det liksom, att, eh, är skit, jag skiter, eller hur? har jag spelat det här humra och Helt med s guldet liksom. Den, vi, har ingen, vi har ingen historia liksom, och lut oss att Vi ska vinna SM-guld ändå. Om någonstans sådana som Rögle pratat om, liksom, kan väckas Varför skulle inte vi kunna? Kanske Leftia vinna. Det är inte mycket större Leftia om man är i enlig kan de vinna så kan väl vi vinna. Så någonstans har det väl äh, fötts en, äh, en kaxighet som har spridit sig. Bra att du nämnde Skellefteå, för Skellefteå har verkligen centrerat svensk maktfaktor i hockey under ett gäng år på ja, 2010-talet där någonstans. Så ja, vettigt, vettigt att du sa det. Jag tycker, liksom, bara kan, vi till, men jag tycker också att man kan dra en liten parallell till Oskarshamn också som hade en stökig säsong i fjol. Visst, de har inte vunnit någonting ännu, det är mycket möjligt att det blir tuffare där, liksom, men... Se vad, vad, vad man kan göra med, lite, med när man får överleva åt första säsong och ta lite, börja ta lite rätt beslut, hitta lite rätt personer. Nej, de, de har ju nästan varit liksom utskrattade om man ska säga, det är ju ingen som har gett dem en, ett skit, ett uns liksom, chans att överleva men man ser vad, jag tror liksom, den kaxigheten och självförtroendet sprider spridit sig till andra också, liksom. varför skulle inte vi kunna etablera oss? Varför inte? Liksom? Det här resonemanget, antingen så spinner vi vidare på ett annat ämne i det här eller så återkopplar jag till det senare för att det finns ett ämne, det är ju en debatt om stängliga. vi stänga? ska man inte stänga SHL med tanke på coronapandemin? Kanske är det läge att ta det nu eller så återvänder vi, vad säger vi? Du är ju programledare, varför ja, inte men då nu? Tar jag, då tar jag den nu, därför att mm -hmm. det, det, det går ju en hel del tyckanden kring det här ute i Hockey Sverige på grund av coronapandemin så stäng ligan och man har olika förslag på hur man ska göra. så alltså man ska stänga för nedflyttning men inte stänga för uppflyttning och jag tror Sanne Lindström hade någonting på, på Expressen Sportexpressen om att kanske stänga, jag tror det var i tre år att ett lag flyttas upp varje år och då utökas serien över tre år. Jag tror det var så. Jag får rätta mig själv och be om ursäkt om jag minns fel här i huvudet. Men, men Eh, vad säger ni om eh, detta med stängliga? Jag återkommer med mina tyckanden sen när ni har sagt vad ni Men jag, säger. jag intervjuar i Rögles klubb, jag detta ämnet eh, Daniel Koch. Häromdagen om en text som finns att läsa på, på hd.se. Eh, och han berättade att Röglas hade jobbat eh, och tryckt på för att stänga SL i, i våras- eh, men att man då inte hade fått något gehör. Och det är en fråga som inte ligger hos SSL utan det ligger hos Svenska ishockeyförbundet. Eh, nu idag när man har kommit igång. Man har ja, trots läget har många klubbar värvat rätt tyngt Och man har förstärkt sina trupper och har kommit en liten bit in i serien. Nu är läget som det är det har inte bett någon förbättring. Jag velar i denna här fråga, frågan för att jag tycker en del av mig känner så här att nu har man börjat med de här förutsättningarna eh, att, ofta, att nej, vi, vi, vi stänger SL från nedflyttning, känns sent samtidigt så, så är den andra delen av med att med den ekonomiska påverkan så hade det varit syndast om man hade låtit lagen få andrum för att lagen ska gå en kul helt och gå i konkurs eh, om man hade stängt hade det kanske också gjort att vissa klubbar hade kunnat Hålla i pengarna fram till transferfönster stänger och inte känna att man behöver panikvärva in några spelare och äventyra ekonomin ännu mer. Även om man ska ha det grundansvaret som förening tror jag att det är en svår balansgång att känna att ja, men om vi inte får för stark och för vi fick två backa skadade tar vi inte in en ersätta här nu så riskerar vi att, att få kvala neråt eller något liknande. Så jag, jag står och velar, jag har liksom svårt att, att ta ställning i den här frågan. Det enda jag är helt får det klara med är att jag tycker att vägen upp till SHL ska man hålla öppen. Det måste liksom finnas bränsle för de hockiga svenska lagen och kunna ta sig upp även om förutsättningarna är som de är nu. Ja, och inte bara bränsle för allsvenska lagen utan även effekt, även underifrån det att det ska finnas bränsle för division 1 och ha möjlighet att komma upp i allsvenskan också. Men jag skulle vilja säga så här och det är nu jag kommer till min återkoppling kring resonemanget om en viss maktförskjutning i svensk hockey och det du pratade Daniel om Växjö, ta hit guldet, vi ska ha guldet och andra lag kanske har känt att ja, men kan de så kan vi så är det ju så att jag är ingen vän av, av för många lag i en serie. Det, det är ingen tvekan att det är så men i det här fallet så är jag faktiskt beredd att... Hålla med de som gapar högst om att stänga ligan just utifrån den ekonomiska aspekten, eh, som du nämnde Linus. Och det är Lindström pratar om att öka med ett lag för varje år då, under ett par års tid. Så är det så att jag tänker att är det i någon sport som det skulle kunna funka i Sverige så är det i ishockey. Till, jämför man till exempel med allsvenskan i fotboll, så är det nästan varje år något lag eller två lag som är för dåliga för högsta serien. Men jag tycker och vågar nog påstå att det finns lag i hockey Sverige som faktiskt kan komma upp och etablera sig på en hygglig nivå vilket Oskarshamn är det senaste exempel på så jag tror faktiskt att det finns, det finns utrymme för fler lag i högsta serien i hockey till skillnad från fotbollen så jag, jag är nog beredd att stämma in i den kören nu stäng ligan för allas bästa för, för nedflyttning faktiskt trots att det går emot min min egentligen idrottsliga ådra ja, det, är det, För... jag, jag också, honom, det är väl det jag tänker också förlåt liksom men det, det är det jag tänker också att det är i mig som, som tycker att det är en stor grundpelare i allting, att det ska finnas den här nerven att presterar du inte tillräckligt bra så ska du kunna åka ur en serie ehm, och det hänger ju kvar från när förutsättningarna var annorlunda såklart men det kan vara det som gör att jag väljer den här frågan också att jag, jag tycker och att om det man... elementet så pass mycket Sen får man också lägga till det att även om Rögle tog upp det här för ett halvår sedan så har det hänt otroligt mycket på ett halvår. Jag, jag tycker att det har varit oansvarigt att klubbar värva under det här läget. Jag tycker inte man kan försvara sig heller med att ja, de gjorde det, Det måste vi också göra det. Så det är klart att Kock har en, en, en poäng i att det skulle man ha tagit beslut om tidigare i så fall. Men lika fullt så ingen har kunnat förut se fullt ut vart det här ska ta vägen någonstans och det blir ju bara värre och värre hur många matcher har du nu Linus som redan är inställda i SHL och fortsätter det på det här sättet det vet vi ju inte heller det kanske lägger sig men jag vet inte jag, jag, tror, inte, jag tror inte man kan tänka bakåt i ett halvårsperspektiv i det här läget hur det var då jämfört med det här nu får jag reda av för mina åsikter <laughs> har vi tid med det Linus ja, ja. <laughs> jag tror eh, att Röglis ordförande har ångrat, eller Klutebäck har ångrat sig nu när han ser SOL-tabellen om allmänna ligger sist. <laughs> Nej, alltså, då är jag bara. Jag tror, ja. eh, jag tror att, så... att Rögel nog vill ha Erik i valen med sig, varför där Ja, det är jag helt övertygad om. Nej, men jag tycker väl att, eller framförallt att du kanske har fel där. Alltså, jag tycker ju. Faktiskt att Kock har, har en poäng i eh, att det är för sent. Jag tycker liksom, det blir ett löjuts skimmer att gå in och ena. Corona fanns ju eh, redan i slutet av förra säsongen. Man har närmat sig en säsong med vetskap om att vi har en, en säsong framför oss som kommer att präglas av corona. Eh, som kom, den kommer liksom lamslå hela säsongen om man har inte tagit något beslut. Eh, att då komma nu, mitt under säsongen, jag tycker liksom bara av, av rättvisa skäl för, för alla liksom inblandade för att behålla någon slags värdighet så, så kan man inte det blir för amatörmässigt att byta fot nu och jag tycker också att var det någon gång det här med stängning hade behövt, så var det ju inför säsongen när alla klubbarna kraftsamlade höger och vänster och värvade som man liksom undrar om de har tappat mössan liksom, eller hjärnan i den kanske. Så här nu är, är väl liksom nu lider ju klubbarna enormt av ekonomin, det är ingen som kommer att värma någonting nu, för de har inte råd det är helt övertygad om att alla sådana regler eller, är satt på, på undantag så att den gång man har behövt liksom, känna att du behöver inte två sort och spyr, det var liksom efter försäsongen, nu är liksom den chansen passer, känner jag jag håller ju med dig om att man ska givetvis ha tagit det. Och jag tycker också att ansvariga inom hockeyn inte har tagit tillräcklig höjd för att det här kan ta vägen. Men jag vidhåller, det är min personliga åsikt, att det är, man måste kunna ändra sig i detta när man inte vet vad, vad en pandemi tar vägen och när man ser konsekvenserna av det idag. Dessutom är jag inte med på att man kan hänvisa till rättvisa skäl helt och hållet i det här fallet. Därför att, är det någonting coronapandemin och covid-19- inte är så är det rättvist. Alltså ingen vet hur olika lag kommer att drabbas av detta. Titta på Linköping. Eh, 24 stycken smittade i koppling till, till här laget. Och så har vi ett lag som Rögle då som inte har någon smitta vad vi vet. Och så kanske det förblir. Det är verkligen orättvist i, i, i kvadrat. Och det är ingen som...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 Bronlager är brons senaste nyhet med smak av humle, malt och monster. Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Frågor över det. Man kan bara följa ett protokoll och göra vad man kan med restriktionen, men ingen kan stoppa viruset om det väl har kommit in. Så jag tycker inte riktigt att man kan hänvisa till rättvisa skäl i det här läget. Nej, nej men du har ju goda, goda skäl för ditt resonemang. Jag, tänker inte, jag, jag, jag tror för det första att, att det kommer att bli så. Jag tror att de kommer att stänga för nedflyttning för vindarna blåser dit. Jag like, har liksom, jag läst jag har läst tunga namn och tagit ställning. Nu hakar så är det en samma sak. När vindarna börjar blåsa så här åt det här hållet så är jag helt övertygad om att det kommer att gå dit, att man kommer att säga man kommer att den processen är någonstans igång och det är klart att jag också ser det som du pratar om Hjelm att det finns det finns skäl i andra det är klart att det inte är svart eller vitt det finns goda skäl i den korgen också och jag håller med framförallt det är du Saline, så så man kan ju bara inte släcka liksom drömmen nerifrån, då måste man fortsätta typ. Absolut där är vi helt överens Jag kan fortfarande lida så fruktansvärt med mod och som, som jag tror liksom hade, hade gått upp i våras och nu ligger sist i allsvenskan. Liksom. Konsekvenserna är så fruktansvärt. Nej, och där är det ju ett annat fel. Man hade ju kunnat se till att låta ett lag få gå upp och se eller så redan i våras. Ja. Nåväl, vi får väl se vart det landar. Men nu har vi betat av det ämnet. Nu vet, vi, vet ni vad alla vi tre tycker. Tänker. Inte helt överens, men det hade varit konstigt om vi var det. På all, helt och hållet. Precis. Är eller... det inte någon träningsrapport idag? Eller? <laughs> Säg, jag vet ju svaret på den frågan. Men jag kan ju låta lite undrande. Har vi någon träningsrapport idag, eller <laughs> Det har vi inte. Eh, och det har inte att göra med att jag har varit lat på något sätt. Om ni nu tror det är ni som lyssnar. Utan det har att göra med att Rögle kom hem 04.30 tror jag. Från Karlstad. Och har därför valt att idag dagen före. Matchen mot och hemma, att ha frivillig isträning och eh, samla lite kraft. Och istället ta då en matchsvarmning som vanligt innan den matchen. Eh, Slöfrok, fanns... ja. Slöfrok, ja. Mm. <laughs> eh, nej, men så det finns inget att rapportera däremot eh, från själva träningen. Men jag har ju pratat med eh, Kajamabott idag. Och det kommer en intervju med honom på hd.se eh, under onsdags eftermiddagen. Eh, och han har berättat att det är inga nya eh, skador eller sjukdomar för den delen vad han visste i truppen Utan att det är då bara Adam Tambellini som eh, är frånvarande på grund av skada eh, Han är för övrigt eh, också eh, början närma sig en comeback om man nu följer sin prognos när han ska vara tillbaka efter länslagsuppehållet Just det, Adam Tambellini. Rögle går ju så här bra och har dessutom Tambellini vid sidan av det har jag ju faktiskt inte glömt, men blev påminn om det nu. Han är fortfarande typ fyra i interna poängligan trots att han bara spelar tre matcher. <laughs> ja. Om vi då fortsätter prata om laget röglig igen då, så nämnde du Daniel att vi kanske kommer in på det senare. och Det är väl lämpligt att göra det nu. Då. För Det har varit en del diskussion bland er som lyssnar eh, om, om målvakterna. Och målvakternas status. Håller de för, för det här? Är de tillräckligt bra? Vad va står vi där? Vad tycker vi? Jag vet inte vad jag tycker. Men vad tycker ni? Kan inte du börja med dina jag igen? Ska jag fortsätta? Ska jag, vara, Nej, ska, jag vara, jag tycker... ska jag vara loket idag? Jag Tycker du det? Nej, jag, alltså, jag tycker att det är, det, det är att banka på lite för stora trummor. Och, och så. Ja, det är klart att båda målvakterna har släppt någon puck här. Och var som de skulle ha tagit senast. Johan Gustafsson igår. och andra sidan gjorde han ett ett antal fina räddningar också så... och Rifalk vet vi att han kan vara hur stabil som helst alltså, Rögle leder serien Rögle inget inget durkslag bakåt äh, det finns mycket tid att, att arbeta för de här målvakterna framåt äh, jag, jag tror att kapaciteten finns där för, för att gå hela vägen med de målvakterna så, näh, det behövs inte någon ny där det var rolig om att du skallar folk. Jag, hade jag gillar liknelsen med Durkslag där, det tyckte jag var lite roligt faktiskt. Ja. Ja, men, de är ju. Alltså, det är målvakter. Alltså, nej, men, det, det kommer att hända fadäser för alla målvakter, alla lag. Det här är ju inga dåliga målvakter vi pratar om. Sen är det frågan kanske om man ska ställa en på sin spets. Är någon av dem. Den där som kan stå på huvudet och fullständigt spika igen. Jag tror att Rifalk är en sån målvakt som kan göra det även när det är riktigt stora matcher framöver. Och det är väl framförallt då han är som allra bäst. Så jag är, jag är inte så orolig för målvakterna faktiskt. Ja, min äh, åsikt är väl att äh, de, om man radar upp alla rörlig spelare på, på en linje och äh, listar dem efter liksom formstarkhet så kommer inte någon av dem egentligen äh, känns inte som någon av dem står längst fram i, i den kön. Äh, Tvärtom de känns det som att de har äh, turats om och liksom på olika sätt inte varit den här som har strikt upp handen. Liksom. Äh, men min åsikt kring liksom, jag tycker att de har, de har gjort misstag båda två. Eh, alltså matchen igår är väl liksom eh, Lite symptomatiskt så det sett ut Jag tycker liksom båda Faisers mål att eh, söker, Han agerar lite konstigt Johan Gustafsson liksom Det blir inte rätt Men samtidigt så varva han med med väldigt mycket räddningar Och ett stabilt agerande i övrigt Och det tycker jag har varit fallet med Rifak också Att det är lite puckar Som har ramlat in Som kanske inte borde ha ramlat in men jag tycker att liksom, den allmänna känslan att det är en trygg målvakt ha, har varit där. Och jag, jag tror att du kan inte lura ett lag med det. Hade inte laget litat på Refact till exempel så, så syns det. Och jag tycker att det syns att, att, det, att laget litar på sina målvakter. Eh, där har man inte sagt att de har varit eh, fel. Tänk, tänk hur det skulle se ut om de hade varit längst fram i kön eh, i <laughs> form också just nu i det här läget vad sa du Nej men jag tänkte bara du har ju att med, med inte bara målvaktsförmåga utan försvarsspel är stort. Jag menar Rögle vann med, med 5-4 mot Frölunda och 5-4 mot Skellefteå. Eh, naturligtvis jätte jättebra att göra 10 mål men de släppte åtta på de två också. Jag tyckte att många av de målen handlar om ihåligt försvarsspel från utespelare snarare om att målvakterna kasta in puckar omkring sig. Så den aspekten får man inte heller glömma i det här sammanhanget att det handlar mycket om hur, hur mycket hjälp de får av dem de har framför sig. Men jag håller ju med dig Daniel att om man ska lista liksom rögles stora styrkor som lag nu vi har nämnt liksom kollektivet offensiva bredden och så just i nuläget kommer inte målvakterna på pallen där. Nej, det är ju det är nästan längst ner. Precis, det är, det är ju fakta för mig liksom. Och där, där finns ju fortfarande rätt så stor utvecklingspotential. Men jag tycker att framförallt, som du sa, Emil, att Kristoffer Ifalk har eh, hans liksom potential. Eh, att, den är, eh, att vara en toppbollback i det är jag helt, helt övertygad om. Att han har den eh, potentialen i sig under den här säsongen. Men jag tror någonstans tålamod och det är väl ställan oss liksom bästa grejen. Liksom. Man vill att det har ha det bästa hela tiden. Men jag tror någonstans får man ju också se det i ett lite större perspektiv vad Röglar valt för väg. De har faktiskt valt samma väg på målvakssidan som med utspelarna att inte välja färdiga produkter som är klara. Man kan ta ha liksom en Martin Gerber som man vet exakt typ, vad man får av hela säsongen. Eller också kan man göra som röd och gjort att en rifalk som har en säsong i ryggen och som man tror kan bli någonting han inte är idag. Och man kan ta en Johan Gustafsson som har några stökiga år bakom sig och som man vill liksom bygga om lite eller förändra teknikmässigt för att han ska bli någonting han inte är idag. Och det är väl i grunden så känns det som att det bottnar i någon slags självförtroende att de är på väg någonstans och de, har, de tänker att de har råd att liksom inte ha allting på plats i första omgången. Det ska vara bra liksom i bortåt mars-april. Och Det tror jag de har förutsättningar med framförallt med Rifalk som jag tror precis som ni har, har jättepotential. Men jag, tycker, jag fastnar för den sak du sa där Daniel också att om, om man nu bygger om Johan Gustafsson lite, då får man kanske också ta det i beaktande. Att ja, men då kommer ett mål som... Men varför var han inte plats där? Varför släppte han första stolpen? Nu är tjeje, nu får man ju lägga en del skuld på Samuel Jonsson. Och, precis som du var inne på Linus och Niklas Hansson. Där. Backspelet var inte optimalt när de släppte in det där målet. Men den skulle ju också Johan Gustafsson ha, ha haft i första stolpen. Men det kanske är en effekt av att han bygger om sig själv lite. Och då, då är det fullt naturligt. Och logiskt tycker jag att det kommer vissa puckar som ser billiga ut. Jag menar jag att man... Antingen kan man välja liksom att titta på den pucken borde han ha räddat, eller också kan man liksom söka eller se det i ett större perspektiv. Jag, menar, jag försvarar inte någon, vilket ser liksom dem på ett sätt, men jag tycker liksom att man, måste, man får liksom inte glömma den, den större bilden av liksom vägvalet de har gjort. Och, och, att det, då, då funkar det kanske inte klockrent från matchet- Får det göra liksom en, en avstämning om, om ett tag igen, kanske. Kloka insikter. Vad har vi mer på vår lista idag? Ja, men vi, vi får väl säga tillbaka till coronaämnet. Eh, oh, ja, vad var ni pigg på det ämnet? Det är Än, äntligen, <laughs> äntligen. <laughs> Ja. Nej men apropå det här med alla inställda matcher och smittoläget vi har i Skåne just nu så har vi säkert ingen missat att det är stopp för 300 personer på läktarna i Skåne från då det var tanken var att man skulle utöka detta från den första november. Men så blir det inte utan det är stopp. Det har länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Folkhälsomyndigheten och jag tror det är region Skåne också beslutat. Så det innebär också att många som hade hoppats på att få gå och se live hockey i Engelholm och få den chansen få för att förvänta ett tag till med tanke på hur det ser ut nu. Ett ja. tag till, ja. Jo, det. det kan vi nog skriva under för. Ja, men vi bara liksom någonstans, börjar man ju fundera på för, för någon månad sedan var jag mer så här ja, men hoppas de kan öppna upp för publik snart så att det blir lite drag kring matcherna igen. Det var så jag tänkte för någon månad sedan. Nu tänker jag med så här att man får nog vara tacksam så länge man har live hockeymatcher för att bevaka och, och jobba med från vår mm. synpunkt. Eh, det har svängt ganska grovt. Här, du sa Det innan, det är väl tio matcher som har blivit uppskjutna nu. Eh, Linköping inblandade där. Eh, Djurgården, nu är Leksand också inblandade med, med fall i sin, sina trupper Och det finns ingen tendens som säger att nej, men, eh, om en vecka så kommer matcher att sluta bli uppskjutna. Eh, det är ju tvärtom. Det är många lag som fortfarande inte haft no har haft någonting i sina, sina trupper som sannolikt kommer att drabbas av det. Så det kommer att bli en säsong med, med otroligt mycket pusslande och just nu så, så känner jag verkligen så att ja, det är väl bara att hoppas att man, man får, får en hockeysäsong att bevaka i slutändan. Ja och framförallt för alla er som lyssnar att, att ni överhuvudtaget får hockeymatcher att se även om ni inte får göra det live, vilket är det bästa, men ändå att matcherna blir av och att de så att man kan se det via den vägen. För det finns ju ett worst case scenario och det är ju att det helt enkelt inte går att spela överhuvudtaget. Ja, den eh, risken känns det som som blev mer och mer eh, man börjar mer och mer omfamna den tanken och, och liksom känna att eh, det är inte ens säkert den här säsongen går slut för. Det är säsonger som i andra länder, de har inte ens börjat så att, um... mm. Och sen tycker, jag, sen tycker jag det är bra också eh, personligen här, jag tycker det är bra att man ändå går in när man ser att smittspridningen ökar rejält i Skåne att man då, även om det drabbar alla er som lyssnar och drabbar de skånska lagen så att man ändå inte höjer taket i det här läget att det finns någon slags konsekvenstänk och logiskt tänk i det här vilket ju inte har varit det man kanske har känt varit signum tidigare under... <laughs> alla beslut. Så är det. Ja. Är vi framme vid... Sista punkten nu? Jag vet inte. Eller, Eller har vi spaning? några spaningar? Har du någon spaning? Ja. Nej, det är dåligt med det idag faktiskt. Ja, men du, du var ju inne, inne på det Jag är liksom... Jag kritiserar att Brady Ferguson liksom inte riktigt liksom egentligen tyckt att han har stuckit ut eller har, har liksom spets i någon, i någon korg men jag tycker faktiskt att, att man har sett livstecken där och, och tecken på att han kanske håller på att växa in i det här och... Och ja, men kunna leda liksom en, en gnuggarkedja som man just nu gör med den äran. Tveklöst. En av de absolut bästa mot Färjestad i, mitt, i mina ögon. Tveklöst. Ja, men då, om vi pratar lite om individuella spelare här nu så, så vill jag lyfta Moritz Seider också. Eh, som har gjort ett gäng matcher nu. Jag tycker att han... Eh, han har kommit in med tanke på hans förutsättning också kommit in i röglers lag och bidragit väldigt väldigt snabbt och jag tycker att man ser en, en ung talang som är liksom väldigt så här komplett i sitt spel, han spelar fysiskt, han bidrar framåt bra egen zon, jättefin skridskåkning och, och hittar blad hela tiden på passningarna Uh, unga spelare ska få göra misstag i större utsträckning än de är erfarna uh, det är givet men jag tycker liksom att han, han är ute på en väldigt hög SL-nivå från start och uh, att, man, att det var en stor talang uh, har mig förstått men uh, jag tycker att han också har visat vilken stor talang han är. Uh, Förvånansvärt för snabbt ändå måste jag säga. Um, jag delar uh, din känsla din analys jag har väl också varit inne på namnet Samuel Jonsson innan men vi var inne på honom en hel del när han liksom inte räckte till heller. Jag tror att han, folk börjar liksom få upp ögonen för vad han faktiskt kan göra. Det är den, den utvecklingen och den, de liksom prestationer han sätter och ger laget just nu jag trodde jag verkligen inte att han hade i Jag tror alltså jag har pratat med liksom andra tränare och annat som det, det är inte många jag har snackat med genom åren som har liksom trott på honom eh, till och med liksom eh, ja men, vad ska man säga hockeypersoner med liksom tunga olika tunga uppdrag liksom jag har nästan aldrig hört varför verkligen credda tränarstaben och, och de som har liksom sett sett någonting i honom som faktiskt inte så många har gjort. Det är, en, det är en häftig resa. den. Och då får jag fylla på med en spelare till där som ni har tagit en, en varsin här. Jag, jag, vill, jag vill också krädda Adam Edström. Jag nämnde ju tidigt här att han hade en strulig säsong och det var en försäsong som blev sönderhackad och han sa till mig själv igår att han kanske var övertagad när han kom in i i premiären då och sen så drog på sig matchdraff, avstängning, fem matcher för huvudtackling. Sen har han fått jobba sig in då. Tre matcher som extra forward när han var tillgänglig för spel igen. Och så tre raka matcher nu i fjärde kedjan. Och vilken match han gjorde. Och sen blir han ju olyckligt nog då kanske bortdömd för lite för sin storlek. Det känns ju fel att säga så men det är... Det är lätt, lätt, lätt hänt för domarna att uppfatta någonting oschysst fast det är schysst för att han, han är huvud längre än de flesta andra. Men jag är äh, otroligt imponerad av honom mot Färjestad. Bara gå in och köra och, alltså, äh, och, och, och sen blir jag också så svag för, för människor och unga människor som, som är så någonstans... Äh, hur ska jag förklara det då? kan ställa upp i bott och tort. Nu var det ju bra igår med Adam Mestrum är en, en, vad jag uppfattar, en ödmjuk kille som lätt att ha att göra med. Det eh, extra förtjust i. Nu vi pratar vi om det något avsnitt om vem är nästa att förlänga med någon som Erik Andersson så känns det inte längre men Adam Mestrum är nog ett i, i den kön. Han bidrar ju faktiskt med någonting som de inte riktigt har den den fysiken och den farten- och den eh, liksom genomåtskraften eh, Han är... Han skulle inte kunna vara- eh, på tur. Men det vet vi inget om än. Men Nej, det dyker det väl upp- vad det lider, säkerligen. Då har vi gått in på individuell spelarkritik här- lite grann också. Just det. Och då Men, är... Det, en det är oerhållande en... mycket- positivt, säger jag, som- eh, kritisk granskare av verksamhet som dessa. Vi hittar ju verkligen ingenting att kritisera och anmärka på. Nej, jag, jag bidrar ju inte till mycket, mycket till det den här säsongen. Jag har helt släppt det. Lena, sträck upp fingret. Kom igen såga något. Ja, men jag vill inte såga någonting, men jag vill höja ett varningens finger i alla fall för det här med, med defensiven som vi pratade om innan att Rögle har gjort Två matcher där innan när man släppte in åtta som man lyckades vinna då mot Skellefteå och Frölunda, men sen eh, sänkte om och gjort en, en bra match för det avseende mot, eh, mot Färjestad. Jag kommer att titta extra noga mot ett eh, så pass bra lag som Luleå och här nu som Rögle har i ett dubbelmöte om man kan liksom bibehålla den defensiva strukturen eh, över de här två matcherna också. Eh, kanske speciellt också eh, om man ser till reglens förutsättningar. De har spelat två bortstammat från U. Eh, inte tränat under onsdagen för man kom hem sen från Karlstad. Eh, har haft jättesvårt motstånd på pappret. Och fortsätter med, med kanske det svåraste laget av alla för Rögläs del. och två. Eh, så där finns lite eh, fortsatta så här, funderingar från min sida. Att var det en tillfällighet att man hittar rätt mot Färjestad? Eh, eller eh, har man börjat hitta Någonting eh, på längre sikt Vad gäller eh, defensiva eh, Arbetet Ni vet när man skålar eh, paprikor I ugnen och sen när man tar ut dem Ska man riva av skalet Det är ju duktigt tråligt. Det, det är <laughs> riktigt tråkigt Det är nästan så tråkigt <laughs> att man tittar på eh, titta Skala på paprika, det tror jag aldrig jag har gjort ja, Men dra skinnet av paprika Har du väl gjort? Nej, nej, nej. Jag, När du ska göra paprikasoppa Ja, för det gör jag ju jätteofta. Skit det, var inte det jag skulle säga. Jag skulle komma till att det är lika det tråkigt som... Det ormar som, du pratar om. Jag på väg och skallar och något annat. Det brukar vara lika tråkigt som att titta på Luleå ibland. För jag har ju varit inne på det, att det är lite tråkigt mellan. Men, nu ser jag faktiskt fram emot att se dubbelmöte med Lulu. För att, menar, Rögl gick in i ett svep här och vi sa, man sa att det skulle bli duktigt intressant att se vad de står mot, liksom... Sjölunda och, och, och Färgstad och allt vad de heter Skellefteå, det, det har de ju liksom klart av galant. Luleå är, är ju, om man jämför liksom för säsongen så eh, någon slags liksom backe som var rätt jobbigt att ta sig ut för, det var inte många gånger de kom åt dem. Det ska bli intressant att se när Luleå fäller ner liksom eh, boomen och inte vill ha någon skott emot sig hur, hur rögla liksom med den här maskinen hur de lyckas om de kan eh, baka igenom den eller om de fastnar i nätet ja, det säger du bara innan nu sen när jag har gått två och en halv perioder och står 0-0 så kommer du slå huvudet i bänkskivan sucka högt Nej, uh... ja, ska bli roligt men nu ska, ni, nu ska vi prata om något helt annat Ja, ta oss in i historiens underbara värld i förra veckan så var vi i Slovakien och härjade. Vad tror du att vi är på väg idag, Hjelm? Nej, men ni, du, du går väl från till grannlandet Tjeckien. Helt riktigt. Det Hur är sant. Hur många tjecker har spelat i Rögle genom 5. Fem. 436 stycken. 436 <laughs> tjecker? Nej, jag bara skojar. 436. Jag bara skojar, Hjelm. Du får inte ens ihop det, grupper på 436 pers på 30 det, år. Det är faktiskt bara fyra stycken. Och jag ska börja med den första som jag garanterar att ingen av er har några liksom egna minnen av på Möjligt uh, Möjligtvis du, Hjelm, för att det var en värvning från läxan. Uh, att du när du satt hemma på pojkrummet följer följde Leksand, säsongen. Nej, då har du flyttat ut. 92-93. Så värvade rögle Thomas Sersen från Lexen Thomas Sersen? SRS r s -E -N, va? Exakt. Ja, men det, det känns ju som ett bekant namn i alla fall. Eller hur Linus? Ja, det var han som var. Han var inte back, det vet jag nog Nej, vad var hans specialitet? Om man Nej, det sagt, om man sagt, inte. Det Thomas Sersen jag. till en jämsnittlig Engelholmare eller rögle sporter i femtysolvården vad var Thomas Sassen bra på? Vad svarade de då? Nej, jag vågar inte. Jag minns inte. 4000 människor sitter och skriker i ört och öra. Straffar! Han var inne på straffar. Han, han la sina straffar. Han ähm, fintade bort mållakten och la den i, i tom kasse med, på förhandsidan. Äh, så är det han kom till Rögle 93-94 och gjorde supersuccé. Jag tror faktiskt han vann hela Elitens målligen Han gjorde 28 mål på 40 matcher. 28 mål, 13, 41 poäng, 40 matcher. Det var då Rögläs starkaste, deras starkaste säsong då de senast gick till SM-slutspel och ut mot Malmö som sen blev svenska mästare. Eh, denna supersuccé Kom snabbt av sig för nästa säsong Så eh, gjorde han bara 16 matcher Och försvann iväg sen Och vi kommer eh, till eh, ett namn Som brukar eh, räknas som en av Anledningarna till det Thomas Särsen försvann i alla fall iväg Till Zettin I eh, eh, Tjeckien Han hade en lång karriär eh, Efter detta i Tyskland, Italien, Norge Tjeckien Och, och någon slags tjeckisk tredjelägga Slutar faktiskt inte spela för en 2010-2011 var han sista säsong vilket då eh, nästan, eh, nästan 20 år efter eh, han var i Rögle eh, Särsen är idag 54 år gammal och eh, hockeypensionär Vad fall Jag har inte slutat länge Jag har ju knappt slutat ännu så de kan hålla på länge förr i tiden fattar Linus alltså, när vi växte upp och det var Tjeckoslovakien och nu pratar vi bara bara ishockey, inget politiskt alltså så mycket bra spelare har funnits från de två länderna som var ett land då, ja det var före din tid Linus det var Tack. det nu. men det var godis Tjeck, tjeck nummer två Lala. han var inte i Rögle Nej det var han inte. Tjeck nummer två var det där han, han är 57 år idag och heter Stanislav Metjap han kom också, han kom liksom, tanke var väl att eh, Thomas Särsen skulle få en tjeckisk kompis i, i, i Rögle då till säsongen 94-95. Men det körde ihop sig alldeles för båda två. Det gick eh, skitdåligt för båda två så de försvann mitt under säsongen. Där, så att, eh, jag har hört många, många rykten om varför men eh, de behöver vi kanske inte gå in på här. Uh, han fortsatte i alla fall sin uh, karriär sen i, i Tjeckien och lite uh, Tyskland och lite uh, Tjeckien till långt ner i systemen, uh, i systemet Nu är vi halvvägs på den tjeckiska vandringen. Mm. Den, uh, den tredje har vi faktiskt varit inne och snurrat på lite innan. Det var ju Robert Cantor. En sån här uh, inför transfer-deadlines-stängningens uh, transfer uh, sista sekundervärvning. Uh, det var Roger Hansson som värvade honom uh, säsongen 2009-10. Uh, I slutet av den säsongen som sen slutade med att Rögle åkte ur elitserien. Han gjorde bara nio grundseriematcher och sen spelade han de tio matcherna i kvalserien- uh, och det, han var ju verkligen på sluttampen av sin karriär. Han spelade en säsong sedan i Slovakien och Tjeckien och en säsong i Gras i Österrike. Idag är Robert Kanter 43 år gammal. När du kommer in på den fjärde vill jag gissa namn. Ja, det ska du göra nu. Roman Vill. Eh... Uh, Ja, det är faktiskt rätt. Varför inte han honom här på den här listan? <laughs> Dagens God, bästa. Shit! Då, det helt var rätt. ju fem checkar. Det var ju fem, ja. Han ja, väl röglöste checkhistorier. Det, det är ju mitt område. Helt rätt. Ja, men då, då får du gissa på den femte också. För han tror jag faktiskt att ni båda har. Uh, Linus sticker upp fingret och får ta den. Linus. Ja, men det måste väl vara Pavel Rosa i så fall, va? Det är helt riktigt. Född 77, 43 år gammal. Äh, var har faktiskt spelat hockey med tvillingarna Abbott. Han äh, kom nämligen in i slutet av säsongen 2008-2009 när Rögle skulle äh, hänga kvar i äh, elitserien på försvann ju till Lille efter den säsongen. Äh, men när Pavel Rosa kom in som någon slags Supertung värvning. Jag kommer ihåg att man hade på Jumbo 3 eh, den här spelaren sponsras av, och så var det någon sån busses eh, eller något sånt. Och Pablo hade typ 55 företag när hans namn kom upp. Eh, det var en sån här extern finansiering från var så att säga. Men han kom ju faktiskt in och bidrog där i kvarsen. Han gjorde 7 poäng på 10 matcher, 3 mål, 4 ass och såg till att Rögle blev kvar i uh, elitsen. Och, men kvar blev han inte själv han drog till Karpet Gjorde två säsonger där. Sen spelar han ett par säsonger i Freiburg Schweiz och um, lite Litvinov, Pelicans och Znojmo avslutade han med 2014-2015 är också en av hockeypensionärerna. Han är 43 år gammal. Sen kan jag, vill jag faktiskt lägga in en lite slamkrypare. Jag har också haft en tjeckisk tränare. Kommer ni ihåg vad han heter? Nej, uh. Detta var, om inte minnet, Jan Votoba. Exakt! Jan Votoba. Han var här säsongen 2001-2. Jag skrivit på ett och, men, och skulle fortsätta en annan säsong men eh, han överraskade alla genom att lägga nycklarna på, på kansliet och ta bilen och, och bara sticka så att han, eh, han tog sin match ur den svenska skolan och drog hem till Tjeckien och fortsatte karriären där så han satt i rö, rögle rejält på potkanten kan man säga eh, inför säsongen 02 03 men det blev nog ganska bra för att då kom Roger Malin till Rögle och efter det så gick man till kvalscen för första gången någonsin och det tror jag inte man har gjort om här Votroba hade kvar. Jag kan mena att när han hade dratt hem så gick jag inte och honom men jag fick tag på något nummer och fick tag på det nere i Tjeckien. Jag minns att han, att han sa när han väl svarade. Hur du får tag på mitt superhemliga nummer. <laughs> så han jag, så på svenska? Han kunde svenska. Han pratar svenska. Jag går också tusen rykten om äh, varför han äh, inte, kvar, inte blev kvar. Men, han är inte så, är kvar. <laughs> de, 18 år kvar, senare. De får någon annan reda ut i, någon annat, i något annat <laughs> sammanhang. Men, äh, Jan Vortroba. Linus har velat mycket om tjeckorna. Han har suttit med finger i luften länge. Är det så? Nej, men jag, jag har bara någon minnesbild av Pavel så Jag vet inte om den stämmer, men la han inte någon straff där han liksom drog purken rätt upp i skyddsnätet bakom? Är det någon av er som minns det? Nej, den enda straff jag minns är Nils Höglanders straff från matchen mot Färjestad som för övrigt var väldigt schysst. Är det någon Nej. som minst den straffen så kan ni väl maila mig, för jag vet att jag inte har... minst jag minns åtta någonting. straff också. Får vi ihop med 30, 30, 30 mails så vi kommer Linus att lajva den straffen i <laughs> Ja. Ja. ja men jag minns att det blev ju lite, liksom, lite spänningar där, för att Cam och Chris Albert hade ju skrivit på för Luleå och alla visste att de skulle dra efter säsongen. De har det varit extremt populära och liksom och vi bara sjunga om dem hela säsongen men när Pavarosa kom så blev det nästan som någon slags ironiskt eller statement att, att börja sjunga om, om honom istället äh, äh, av någon slags liksom, jag slet dem för livet och, och man visste att de två stjärnorna skulle, skulle dra vidare så att jag kommer att att det bara det var mycket sånger om Pavel Råse, men jag vet inte riktigt om, om det var för att folk tyckte att han förtjänade dem fullt ut eller för att, eh, att det behövdes sjunga som någon annan. Vi tackar så mycket för din dragning här Daniel och jag lyssnade till att Jaromir Jäger inte varit i Rögle än. Inte än, men han har säkert inte slutat än heller så att, det är aldrig för sent. Nej. Jag har bara en undrar över de här checkerna. Hade äh. de hockeyfrillor? Mm. Hade de det? Nej, det är nog dåligt med det faktiskt. Det känns ju som att tjecker ändå... Thomas Sasson. majestät på, där, alltså. Sitter på tronen med hockeyfrillor genom tiderna. Thomas Sasson ser ut lite som han i amerikanska The Office. som du uh, har sett den. Nej. Jag har varit i styckspår. Jag följer bara världens sämsta av Indien med David Batra. Fruktansvärt roligt. Okej. Okay. Ja, men det är, en, det är en helt annan historia. Som du brukar heta. Här <laughs> ja, <då> är vi <här> nog nere på kistans botten. Och, och, nu är det inte fler mynt i påsen. Nej, och det var många mynt den här veckan. Två matcher alltså. Innan landslagsuppehållet. Dit Niklas Hansson. Daniel Saar och Leon Bristet ska ta sig för Karjada i Finland. Luleå gånger två, det är det som väntar för Rögle. Linus, vill säga någonting avslutningsvis? Jag vill som vanligt passa på att tacka vår samarbetspartner, Vågen Försäkringsbygd. Ja det. Okej. Okay. Lyssnare, kära lyssnare, tack för att ni har följt oss den här veckan också. Det blev lite extra långt, hoppas ni är med det. Och så återses vi inte, men vi återhörs om en vecka. Tack för idag. Hej då! Hej! Just nu till alla hemmafixare som gillar hjulas låga priser. En golffläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Äntligen har den härliga sommaren landat. Eller ja.